Nem ez volt a fontos. Szőcs Gézámlékére. Mikor majd alvó szeretőd, olyan lesz melletted, mint hanyatfekvő meleg vászonszobor, és bámulod a kis kopasz volt ott fejetetején, mert megöregedett. Suttogod majd így megöregedett és megsimogatod majd azt a kis foltot, ahol már nincs haj, csak bőr, nem maradt ott semmi sem, csak bőr. Milyen sejmes, puha, csillog, ahogy ráragyog a fény. A nappali fény ütemesen halad végig, a szoba egyik sarkából a másikba. Kinyitod az ablakot, hogy jobban megnézhet sugarait, majd behúnyod a szemed, kint ömledezik a tenger, és álszott akár egy óriási hegedű. Lehangolódtál már te is érzed, majd kijebb nyitod az ablakot, milyen lágyan gűzolag az ég. Korábban észre sem vetted ezt, mert túl sok volt a szép. Nem ez volt a fontos, hogy álljott, mint egy lehangolt hegedű, s nézd az ég gőzölgését kora hajnalban, miközben hajtalanul alszik egykori szeretőd.